Разлика между вяра, надежда и любов След свършването на обяда, в малкия салон, почна разговор. Една сестра попита. Каква е разликата между вярата, надеждата и любовта? Никаква работа на физическо поле не може да стане без надежда. Никаква работа не може да стане в умствения свят без вяра. И никаква работа не може да стане в божествения свят, без любов. Вярата проистича от любовта, а надеждата от вярата. Надеждата е за неща, които ще се случат скоро, а вярата е за неща, които ще се случат в далечно бъдеще. Някой от вас е песимистичен, понеже надеждата и вярата му са слабо развити. Вяра, която няма любов зад себе си, като тил, и която няма пред лицето си мъдрост, не е вяра. Надеждата е основа на физическия живот. Вярата е основа на духовния живот, а любовта на божествения живот. Любовта работи горе в главния мозък. Слънчевият възел е главна столица на надеждата. трябва да ви държа лекция за това от какво зависи здравословното състояние на човека. Когато една отрицателна мисъл се загнезди в твоето подсъзнание и си казваш Това няма да го бъде така се разстройва организмът тури се е едно препятствие в пътя. И ако имаш препятствие и кажеш Ще се оправи всичко то се оправя. По-добре е да имаш лоши условия отвън и да казваш ще се оправи, отколкото да имаш външни условия и да казваш, тази работа няма да я бъде. Когато човек е добър, тялото му е добър проводник на топлина, а когато е лош, и тялото му е лош проводник на топлина. Вярата, надеждата и любовта регулират нещата. Като ви срещна втори път, да видя, че всички ваши стъкълца са се превърнали в диаманти. С надеждата ще станем красиви, звярата силни, а с любовта ще добием смисъла на живота. Красиви да станете с надеждата, силни звярата и чрез любовта да носите светлина. Хората на новите времена трябва да бъдат красиви. Поръчах на една наша сестра художничка да нарисува един пътник, който пътува към извора, друг застанал при извора, а трети пие от него. Изворът символизира живота. Онзи, който пътува към извора е човек на надеждата. Седналият край извора е човек на вярата, а онзи, който пие от извора на живота, това е човекът на любовта не считайте, че проектът за постижение на каквото и да е идея е изгубен. Това е въпрос на време. Пред вас е цялата вечност. Ще го постигнете, но не тъкмо днес. Ти и днес можеш да го постигнеш, но нямаш толкова наука. Защо казваш «Остаряхме»? С тази мисъл по-скоро се появяват бръчки по лицето. Така пращаш по-малко кръв, по-малко храна на мускулите, клетките и нервите и за това се появяват бръчки. Когато кажеш от мен нищо няма да стане, ще излезеш от небето и ще заемеш мястото на тъмните духове. Не си ти човекът, който казва така. Но тъмният дух те обезсърчава. В края на краищата само Божественото ще остане.